Misiune specială, 35. Interludiu Olandez Totul a început cât se poate de prost, printr-o eroare de parașutare. Suntem obișnuiți dintotdeauna să zărim de la 100-150 de metri, iar în noaptea aceea am fost lansați de la 3000 de picioare. Genunchiul meu cel încercat în munții Jura face ca uneori să fiu aproape infirm. Ca să nu-i pe ceilalți, șchiopătând în fața lor în avion, am făcut schimb cu Klein. El sare primul, iar eu de data asta ultimul. Nu fac decât să-i urmez pe ceilalți și mă pomenesc în aer, pe negândite și fără să mă mai chinuie nicio întrebare. Timpul necesar unei coborâri de 400 de picioare mi se pare a se apropia de sfârșit și mă pregătesc să ating pământul dintr-o clipă într-alta. Cobor într-una, străbătând straturile groase de ceață, legănat de leg bag care oșilează la nesfârșit la capătul sforii. Trebuie să se fi strecurat vreo greșeală pe undeva. Coborârea asta, ce nu se mai termină odată. Și apoi aud resacul. Idioții ăștia trebuie să ne fi lansat deasupra mării. Dacă până și piroții din RAF încep să o ia razna prin aer, în cine să mai ai încredere, Dumnezeule Mare? Precum cu insistență se recomandă în asemenea situații, îmi desprind hamurile și le țin cu mâna. Când atingi apa, le dai drumul, parașuta se duce departe, iar omul înnoată după ce și-a umflat așa numita My West, vestea de salvare, gonflabilă, numită astfel după numele celebrei actrițe, din cauza asemănării cu pieptul ei generos. Închei nota ediției franceze. Dacă nu-ți desprinzi hamurile, umbrela la parașutei îți pică în cap și te trage la fund. Aud tot mai deslușit mugetul valurilor Și cobor la nesfârșit bătut în față de un vânt nesferic și rece. La câți metri sub mine se marea? Mâinile mele învinețite refuză să mai poarte toată greutatea aceea. La naibă, dau drumul la tot. Și mă pomenesc stând prostește înșezut, înconjurat de ferici. De un minut, dacă nu mai bine, parașuta mi se agățase în singurul copac mai răsărit de pe o rază de 20 de kilometri. Eu credeam că tot mai cobor, în timp ce idiotul de mine mă legănam ca o maimuță la capătul unei liane, iar resacul, zgomotul valurilor, era doar vântul de nord-vest ce sufla din plin în plantațiile de pin. În orice caz, cacialmaua asta destul de derutantă a triplat timpul de regrupare la sol. Ziua a devenit periculos de luminoasă, iar noi încă ne mai căutăm, în timp ce în mod normal de mult ar fi trebuit să fim la adăpost, camuflați și stând la pândă, cât mai departe de zona unde am fost parașutați. Și, ca din întâmplare, am aterizat la 20 de kilometri de locul prevăzut. Mi-am recuperat trupa. Tancuri nemțești invizibile se fâțâie pe un drum din apropiere. Din fericire, am căzut în interiorul unei păduri tinere, ai cărei pini, abia atingând un stat de om, ondulează cât vezi cu ochii. Gilles Anspaş a avut o aterizare cam anevoioasă. E euforic cu drăgălășenie și încă nu foarte conștient de realitățile terestre. Auzi, -te Bineînțeles, sunt tancuri. Fără îndoială și cu siguranță că nu canadiene. Ce facem? Nimic. Strângem parașutele și ne afundăm în pădure. Și pe urmă? Pe urmă, dormim. Și pe urmă? Pe urmă vedem noi. Și podul de pe canal, când îl atacăm. Ascultă nătărăule. Țin mult la tine, dar prea vorbește aiurea. Adunăți oamenii și la drum. O să dormim toată ziua dacă friții o să ne lase. Nu știu unde suntem, dar în orice caz, nu acolo unde ar fi trebuit să fim. Mai întâi trebuie să găsesc coordonatele și să recunosc terenul. Pe urmă apreciem noi situația. Cât despre podul de pe canal, doar nu arde. Auzi cum defilează tancurile. Nu sunt englezești, iar canadienii nici nu mă aștept să pice mai înainte de vreo 4-5 zile. Și încă sunt optimist, cred. Ți-aduce aminte de Clerval? O singură prostie că asta e de ajuns într-o viață de om. Mi-am făgăduit să mă întorc cu voi toți și întregi. Nimeni nu o să se joace de afort Alamo în cursul misiunii asteia. Mai întâi o să dormim. Pe urmă luăm noi o hotărâre în funcție de împrejurări. Gata-i, purașilor. Dispozițiile obișnuite. Trei oameni stau de veche și se schimbă din oră în oră. O grenadă în cască la îndemână. Dezlegați-vă la șireturi și în saci. Vise plăcute, dacă vă dă mâna. Locotenentul puy rămâne pe loc. Locotenentul Anspaș mă însoțește în recunoaștere. Vi odată, Jil? Și pornim să descoperim ceva. Ce părere ai, Tome? Mergem de peste un ceas și tot în pădure suntem. Cu atât mai bine. Asta înseamnă că avem noroc. Probabil că e singura zonă reîmpădurită din toată Olanda de Nord. Pe hartă nu figurează ca o pădure, ci doar ca o pepinieră. Mai întâi trebuie să ieșim din ea. Când ochii vreo clopotniță, două, vreo șosea, ori vreo un castel de apă, poate că o să știu pe unde ne aflăm. În orice caz, sunt gata să pun prin soare pe viitoarea mea soldă, ca furisitul nostru de pod, nu e chiar aici, pe dreapta. Uite, ne apropiem de Lizieră. Se vede un drum. Da, și pe drum sunt camioane, dar nu canadiene. Mai e și un canal, iar la nord-vest un sat. ia -ți harta. Dă-mi pusul la ta ca să văd dacă e de acord cu a mea. Ok, ori au luat o raznă amândouă, ori funcționează normal. Oricum arată amândouă la fel. Calculează și tu coordonatele, pe urmă comparăm rezultatele. Rezultatele sunt identice. Canalul care se vede e canalul asen din Meppel, iar podul nostru trece peste el la 20 de km de aici. Satul e Diver, iar drumul duce la Apelska. Stăm bine, n-am ce zice. Obiectivul nostru se află la 4 ore de mers într-o zonă netedă ca în palmă, Zona care, după toate probabilitățile, colcă e de nemți. Noaptea ne-am putea trecura destul de ușor până la pod. Să-l luăm și să-l deminăm, n-ar fi cine știe ce spravă. Dar pe asta, după, va trebui să-l ținem. Cu 30 de oameni și trei puști mitralieră, l-am putea ține cam o oră. Pentru ca partida să poată fi jucată, ar trebui să avem siguranța că tancurile canadiene vor sosi la un sfert de ceas după ce dăm noi lovitura. Vezi vreo soluție elegantă, bătrâne? Ce tâmpenie, dar tu ai vreo idee? Dacă aș fi cu adevărat cinic, aș crede că ai făcut-o din adins. Ne-au parașutat de la o înălțime neobișnuită la voia întâmplării. Războiul n-are decât să se termine și fără noi, ca să nu-i mai batem la cap pe timp de pace. Dacă am dispărea pe tăcute, asta ar aranja multe lucruri. Și poate și pe mulți oameni. De acord că e o ipoteză smintită, dar recunoaște că ar fi nostri. Doar nu crezi serios în cele ce spui, Tome? N-ai ajuns încă aici, nu tu. Bineînțeles că nu, prostănacule. Dar, dat fiind faptul că nu eu sunt răspunzător pentru eroarea de parașutare și nici pentru cea de navigare, nu o să pun pielea la bătaie ca să-i corijesc pe ei cu orice preț și să întreprind o deplasare plină de riscuri. Din potriva, sunt răspunzător de viața băieților. Iar de asta am eu grijă. Bineînțeles, o să începem să le dăm bătaie de cap friților și asta nu mai târziu decât mâine. Cât privește podul, nu vreau să știu nimic despre el deocamdată. Așteptăm până om avea certitudinea înaintării canadienilor. Când o să-i vedem pe nemți hotărâți să se pregătească pentru o repliere, atunci am să hătăți dacă ne ocupăm sau nu de pod. Vreau bucuros să fac tot posibilul și să-i ajutăm pe canadieni, dar nu mai vreau să pierd niciun om. Băieții or să se oftice. Și ce dacă? Mai bine să se oftice și să fie vii decât morți. O să creadă că nu mai ai curaj, și ce dacă? Să creadă ce poftesc puțin în pasă. Fii pe pace, Or să-și aibă porția de încăierare, dar numai când și cum voi hotării eu. Situația nu-i conformă cu enunțul misiunii. E o eroare. Ergo, inversez factori. Mă ocup întâi de friți, pe urma de pod, dacă împrejurările o permit. Dar știi că, din nefericire, nu prea mai e frică de mare lucru decât să-l văd murind pe vreunul din puștii noștri pe degeaba. Fii pe pace, aliații nor să aibă de cârtit asupra performanțelor noastre, și pe deasupra, le mai și salvăm o mână de combatanți. Dar nu mai vreau niciun mort și niciun rănit printre noi. Începutul ăsta de aprilie în Olanda e destul de neașteptat: niciun nor, un cer și un soare ca în plină vară. Pădura noastră pitică aduce cu un tărâm vrăjit. E o mică lume tăcută și tainică despre care cu greu greuțea că se află în plină inimă a războiului. Pentru noi e calmul desăvârșit, așa cum există, parese, în centrul oricărui ciclon. Nemții se află peste tot în jurul nostru, dar para nu ști nimic despre prezența noastră. Numai dar ar o așa. Nu-i nici timpul, nici locul unde să ne aflăm moartea. Suntem perfect odihniți după 48 de ore de siestă. Dacă rămâne multă vreme inactiv, mai devreme sau mai târziu, o recunoaștere inamică tot o să dea peste noi. Și atunci va trebui să luptăm în defensivă, să fugim ca niște iepuri hăituiți. Prefer să nu-mi închipui cam care ar fi sfârșitul. De când oamenii se bat între ei, experiența le a făcut să descopere un principiu indiscutabil. Cel mai potrivit fel de a te apăra este să ataci. Așa se face că, din adâncul timpurilor, deși la început nu aveau nicio umbră de șansă rezonabilă, au supraviețuit vesel mamuților, arinocerilor, lănoși, fălcoși și urșilor cavernicoli după ce i-au hăcuit. Seducători orba, principiul e valabil și pentru noi. Va trebui să-l urmăm și să luăm inițiativa ostilităților. Seducători orba, trebuie să trecem prin asta. Să le impunem nepților ideea că suntem mulți, siguri pe noi, invulnerabili și necruțători. E singurul mod de a le reteza orice chef să vină să-și vâre nasul în rezervația noastră de vânătoare. Și totuși, ce bine e să stai întins pe călduți? și să recitești insula pinguinilor. Bucoavna, cu colțurile răsucite, zecea pe masă la popotă și am umflat-o în trecere în clipa când plecam să ne îmbarcăm. Avem o vizită, domnule locotenent. E un olandez șchiop, țigănos ca un meridional și cu privirea vioaie. Locuiește la 3 km de tabăra noastră, la liziera pădurii, și spune că e agent de legătură al rezistenței locale. În chip de o frantă mijlocitoare ne aduce o găleată plină cu cartofi fierți aburind. E cât se poate de ispititor după două zile de rații deshidratate. Interzis să vă atingeți deocamdată. Oh, niciun oh! Și dacă ar fi vorba de o capcană? Bine v-ar sta după ce ați înghițit o doză de somnifori ori de o nu-i așa? După ce l-am spovedit pe om în engleză, sunt aproape sigur că nu umblă cu scornel și pot avea încredere în el. În timp ce flecărim, am curățat un cartof și îl întind, înfipt în vârful pumnalului meu. Îl mănâncă fără să șovăie. Am ajuns din cauza afurisitului ăsta de război de prudență excesivă. Tot bănuind fel de fel de șiretlicuri ca să evit orice capcană, am să-mi pierd și instinctul și spontaneitatea. Trebuie să bag de seamă și să-mi corectez înclinarea asta, al va veni o zi când n-am să mai pot trăi alături de nimeni. Să stai mereu la pândă. Te scutește, desigur, de multe necazuri, dar până la urmă își să nu mai fi decât o fiară. Cei din rezistență ar dori să ocupăm localitatea Diver, aflată la 3 km spre vest. Vizitatorul mă asigură că nu se află urmă de neam în târg, ci numai o echipă de colaboraționiști condusă de primar. Min er postumus. Se pregătesc să o șteargă cu arme la ei, aici și aici, iar populația ar voi să împiedicăm. În timp ce eu explic că misiunea noastră nu are nimic de a face cu treburi de felul ăsta, o fată frumoasă și cam exaltată sosește și ea în tabăra noastră. E poștărița din Diver, alt agent de legătură. Ne cere și ea ajutorul, oferindu-ne să ne călăuzească. Afacerea nu mă interesează. Dar pas de rezistă la argumentele unei femei de treabă. Băieții mei îi dau târcoale ca niște cățelandri. Și văd limpede după atitudinea lor că sunt descumpăniți de intransigența mea. Anspaș și Pui Dupin s-au investit cavaler servanți ai demozelei și mă gândesc că împingând la o dramă ceva mai departe, s-ar azvărni bucuros în genunchi la picioarele ei cu mâna pe inimă. Numai băieții din sticul meu personal cu Klein în frunte rămân indiferenți la dezbatere. La urma urmei, nu-i pot ține în zgardă cu deasila, iar Gil are destulă experiență și judecată ca să i acordă încredere. N-au decât să se ducă dacă au chef să facă o recunoaștere în sat, dar numai în recunoaștere. Toți, dacă vor să-și dezmorțească picioarele, în afară de sticul meu care va rămâne în tabără. Ceva ce aduce cu o promenadă militară. După trei ore de la plecare, prețioasa mea echipă de abordaj se întoarce cu alimente proaspete, împingându-i înainte pe miner, postumus și câțiva nemți nauciți. Gin, poștărița, mă soare triumfător. Răii patrioți au început să plătească pentru fără de legile lor, iar ea, cât de mândră se simte. Bietul postumus, îndesat pe gușa lui în trei falduri, cu ștreangul de gât și cu mâinile legate cu suspante de parașută, s-a prăbușit la poalele unui copac. Liberatorii târgului Diver par mai curând timizi în triunful lor. Mi-l amintesc pe câinele meu, tel. Era un minunat brec german, un minunat câine de vânătoare dresat la perfecție de tata. Ascultător, discret, foarte demn, își făcea treaba fără nicio greșeală, din toată inima lui bună de coșcogeamite dulău. Știa până să și deschidă ușile. Dora, că țeaua ciobănească nu dispunea de asemenea talente, în schimb, îl manevra ca pe o marionetă. Îl ducea după ea până în curtea de păsări. Tel deschidea ușile de la cotețe, iar Dora dădea buzna în iepuri, după care bietul dulău se întorcea acasă cu coada între picioare și deloc mândru de el. În sfârșit, chiar dacă nu-i vorba de o faptă glorioasă, n-am să fac eu nazuri acum și m-am fruct fără rezerve din alimentele jefuite din cămara lui Postumus. În cazul puțin probabil în care nemții n-ar fi aflat până acum de prezența noastră, acum n-ar mai avea nicio scuză să o ignore. Se lasă seara, va fi fără îndoială ultima noastră noapte liniștită. Mâine va trebui să ne ocupăm serios de treburi, al se vor ocupa ele de noi.